بسم الله الرحمن الرحیم المسواات قدمه اله لنا مخ کنا خبره خوش و صدا اللهم ستاکی پنځ باندې تم صلات او د ایجاز د لپاره یو مایا را هغه یو مایا مو کرکلو خبرمځه انترا لکن آمین. او بیا ولا خطیب کزوینی بل معیار مقارقه دغه په زبانې شي عام طور په الفاظی وزعيه سمره استعمالول شي هغه اعتبار ورکړو او معیار ولګړو او ساتو الناس کلامو او سات متعرف الناس ګرځلو مکاني ګرځلو د به او خبرت کله خپل ترته د کلام د تللو د طرفه منبر او اوزا الفاظی وزعيه وزکه سمره الفاظ استعمالول شي ناغیمر استعمال شو او مصاوات چې دغه نه کم شو صحی شو اونکو سپکینی لوبیا اجازه او داغه نه سیواز سو اتناب شو ا دې سیوازه والی په صورت کې بیا ور سره حشو ته او زیادت هغه مر سره جوړ صحیح شو دغه نرستو د دوه معیارات ذکر شو د الله مسکاکی معیاروم ذکر شو او د الله غقیق کزینی معیاروم ذکر شو او د دین رستو شروع اچي پاکستان می سلاسا پ مساوات او اجازه او په اتناب باندې لاول هغه کې مساوات دا وسطه تر د وقور العموري او ساتو حاد. په پدې سره ډګر پیجن دی شي چې موږ ګورو وکړو یو څېړبمو پیجنېبل څېړبمو پیجنې ابلم چې تا او یو څېړبمو په ما سو پیجنې نه برابر طرف پتا سره هم حیران یې په حقیقت دا مکه لانه اصل المقيس عليهدا اصل دا مقيس عليه هي دې باندې نور کې اسکل شي دا د پر مثال او واخل مثال ولاهیکل مکر سو یو الا باهله نرا تاویګي ناکار تدبير مگر په خاوندانو د تدبير باندې چې سره ناکار تدبير کړي نو د andet طرفه راځي دنیا کې راتاو نشي نو اخرت کې متضرور اخرت کې متضرور راتاویګي صحیح څنګه وکولوا شعر دګه کی سره اوسو حالم بس نیکومټه نشتا وکولوا شعر فإنك كالليل الذي بوا مدركي هغه داسې چې په هسپتال ته موږ چتلی هیڅ مسو دنه موږ له سر ډاکران ځام خلاصه او زیاتې او کهزنه نو نو پرونمه پهې دغله راغلو د صحت چې کوم مشر د غاالې مندوصبح سرحت دی یا سره په ینابې کم راپورټو ل یا سره لغ محې دغوي نه په دی نه ک پر مکر صحح لګلی دديپ ته باید چې سومره ماه مود دا داغ پاس د دلته مود دا دی چې بد ت دو په بد انسان باندې راته کي او دې كسر والا الفاظ دي آغم الفاظ استعمال شوي دي نقم شوي دي او نو زياد شوي جي سمرا مانا دا الفاظ دي تاتشوا ديك دي خبر اللهم تا كي تي ديك مستسلام منهو محزوب تا ولا يحيو كل مكرس صيب بأهدن إلا بأهله نو دي بدت اوهي دا غيباركي خبر كي وقلب وشير انكك إنك الليل اللغي هو مدركي وانخلتو ان المنتعى عنك واسعو د خپل <تصح> محبوب ته و یا بشا ته یا هرو چې دی ته فشان د شپ په چې دا ل د م کې چا مامو شپره ک تو ډیرره منډ باجان للی توپ توپان للی سینته او تختی داله کرا چاسه مندر خواته و را دي او چې شپده را ټنګه ته بتیاره ې کې د شپې تختې دی نو بیا به مندوخت تشبي ورکې د شپې سره تم فشان د شپې نامې من مننظر بشا دی څخه پتا نه شو اگر جز غومان کوم ان المنطعه زاد تیخ تي او دل رکدو ان کا واسو پراخه دي قوت پر سم سم پراخه پشان دي د شپې دا د الله د قدرت سره مناسب شي چې په دا د شر قدرت سره مناسب شي دا الله د قدرت سره او واه مغي باركي په شي ان کې مخاطب څوک اله الله تعالی خدا الله تشبيه صحی دا ذات الله د قدرت ویل شي صحیح شو د وسد بارکه چې الله قدرت هغه ډېر پراخه دي الله د ذات بارکه تشبيه ور کولې نشي ها ا موجه البو د موجه د بو د عمک زو سيعه تن زاده تيخت جي د ریوالي چې انغه استانه زو سيعه تن پراشه ول شبهه دا ور کوله د مندوه په حال سختي په حالت د اوسي دغه کې وحوله او د تخوي دغه کې د شپې سره نغز د کومر الفاظ دینه په کی زیادت سٹانه په کی کمشته مقصود مبالغه او مدحدا او مقصود د مبالغه قدمه د ان عمر الفاظ سره بیان شوه دي صحیح شګنه کیله فی الادب آیات باند تراس د چ په دغه خپل د مستثنی منود له دا خو ایجاز شو اختصار شګنه او فی البيت اخذ فجوا بشرط فبس کی جواب الشرط اغم مخذوب ته یا ان خلتو د شرط اکنو. نو فئنک کل ل ل جواب دے دا ما قبل دال بر جواب دے دا جوابو نه دی ځکه جواب شرط غمخه کیږي په شرط باندې نه نو دا ما قبل دال بر جواب دے و ان قلت فئنک کل لوست به دا بیا راو بس دوباره نو دا به جواب شه شي نو په دې اختصار را وکړانږه اختصار وکې راغې نو دا د کبیلی د اجازه ندیده ډوړ مثالونه او دا د کبیلی د مساوات نه دے جواب ورکیو فی ہی نظر استاپری کیل کی نظر دے استاپری کیل کسی شئے دا اصین کیل دے سغار تمریز دا پا کیا کی نظر دے لینہ حضا لینہ حضا ات لینہ حضا لینہ اعتبار حضا حضا برعایت اللی عمر اللبزی لا یفتکرو الیه لا یفتکرو الیه تابیت و اصل المراد حتی را سر بیلکان اطلاب بلحش او یاد ساتے الپاس کمو زیادتو دارو مداریات ساتے مانا دا مانا تا نورو الپاسو کی ور بجا کڑا زایر بکڑا الپاس کم کڑو نو دی تا ایجاز بیلی کی یا مانا دی پراحق لنورو الپاس دے والرالو مانا دی امہ کل سی واکے صحیح شو تا دی اتنا بیلی کی خدا دی چھت کمو الپاسو دا معنی سر تعلق نلری نو آگا کمیں او کزیادتے یو الفاظ <سؤال> سر تعلق ساتیر یاد د امر لفظی دی خودت دی د اجازه او د اتنا په مساوات سره تعلق نشته نو کدی وډمږي د الفاظ د ذکر او ذکر نه کې معنا صحیح نه دی بلکې اغه کدی وې ذکر کې د حشوشه ذکر زیادت معینه شه تپیل شبیار کړو چې ناکد په وجه د حشوشه زکه د زیادت معینه غیر مبصد لې معنا دی صحیح شه ا شوبیا په دوه سمو نو که دلم را او باسی به نو دک خبره دا که دریم کې مرا او نو معنا برابر دا نو ده بیا زیادت ته او حش ودا صحیح جو دغه معنی سره تعلق نشته لہذا پدې باندې موقوف نه د اجازه مسأله موقوف ته په اغل پد باندې کوم سره د معنی تعلق کیږي فی نظر لانا لان اعتبار هذ الخزف ذکر اعتبار د خزف تورکل د امر لذید وجنه لا یفتاکرو محتاجی راضی محتاج نه ایلیہ دے حضب تا دے ذکر تا تا دید دا اصل امانا حتی اللہ صرح بھی کتا دے شائر او دا کرنگی یادا اللہ کل کی تصریح شوئے لکانے اتنا بندہ بسو اتنا بسکے اتنا خوبیہ زیمانہی او دا خوبیہ مانے دے ندے وی تتکیل سبو ناکت وی دیدی بیا زیادت معینہ دے کرنے انا بل حشو ان بلکی بیا بسوا حشو حشو وی زیادت معینہ دے و دې جمله نن او اخیری خبر دا چې نه تسلیمو چې نه لفظ لا ایت وال بیت ناکه سن اسلمار ناکه سن د اسلمار نه چې دا ایجاز شي اصل مراد د پوره پوره الفاظ لري وې وای ایجاز پر د مساوات ختم شه درې کس باندې شروع اچي نو ډایریکټ تقسیم کې ایجاز تاسو تمه ویلې چې اصلي معنا د برسوند الفاظ شي نو معنا خود برابر دا صحیح شو واه په الفاظ دا ویلونه معنا خود برابر د خو کې کمی و کنو کنو. ندی په لیکيږي اجازه اوس اجازه په بیا دغه کسمره اجازه معنی دی چې هغه ندی اجازه القصر من بما ليس بخصفن مرلبي مطلب دا دی چې الفاظ کم معنی پکې دیږي نو که الفاظ کم شو اگر چې الفاظ کم کړي نو دی حقیقتاه او بلغو الفاظ ډېر معنی را پڼکړي دي نو دام یو کې سم اجازه معنی دیږي د انفس کم یختصار شو او یو الفاظ کی کمی شو اگر اجازه کې سم دی چې الفاظ کم کې حقیقتاه الفاظ حذف کې کم کې او مانا برقرارې نو هغه قسمه سانی دی اجازه ان شاء ورستو باني کوم باني قسم نن باني والاجازه اختصار ته ده زبان پدمه قسمه اجازه القصر دی یوده او هو مالص به خصپن او ده مالص به خصپن ملکی چ غزر پکې ني نهو ولکم بالقصاص حیات دغه لپاره مثال دا آیات ده الله تعالی ولکم واستاز پر انسان فلقصاص په قانون د کساس کې حياتٌ پدې کې ژوند د عظيم شان یو قسم ژوند دی فإن معناه كثير و لفظه يسير معنا دې ډېر د الفاظي ځکه لیاننه معناه ان الانسان حيات مطلب د دې هر کله قاتل ته پته لګي چې د دې د واجب زده دنیا نظم نو د مکتولم قتل نکي او په خپل باندې لأن معناه هو أن الإنسان إذا علم أنه متى قتل قتلا قتل هر قتل كل شيء دي, شي دي قتل کې دي په قتل کې دي په کتل کې كان ذلك ده ي له دغه فردایو ګرځي الى د خبره ته الله يقدم ده چې دي مولان دي وله نو کې په قتل باندې ارتفع نو مرتفع شي بچ په دي قتل سره په دي قتل سره الزی هو الکصاص چې قانون د کې ساسته خلق د قتل د خلقونه چې بازی کړلې بعضه له بازن وکانه ارتفاع او د قتل مراتبن حيات اللهم دام د دا حيات برکرار دي او د ژوند برکرار او پاتې کې ارتفاحت ميدو ته وي چې کله لوګی تل حتمی نه بده کومه غوناه حيات هو لا خصب به ما تنوي دې معنا ډیره د الفاظ کم دي خصب کې اشتاله سپي خصب شي او مم ما وي دي به اصل مراد حذف نشته دا هغه شی چې غرس راس لمراد دلتا دلتا دا کولی شي اعتبار په لین مزیتاله اوس په تراس راځي چې الله کده دی او په مقدر ده شته چې لکوم دا به چا سره مطال ثابت لکوم حهاس فک سااسې ح وثت لکوم فک سااسېثبت مقدر د لکوم وغه حتون فیل د وغیر لرس دغېدي نو امر لزی دی کته وک کې دا به ت بلک ح زیاتې مع نه ب شي که داته اوباې د خواځ کې ک دا م و که بل خبره مقدم دی او خبره مقدم سره کتن نزکر که معنا برابر ده او کلا کن دل کے ساس دا پارا ثابتون صحیح شروع باسی یعنی حبر مقدم کتن مبتدر خیار که یا جمله پیلیه که احیاتونو د پایل که سباتت رو باسی دا تولو امری الفاظ تا برابر ہے پیلیه جمله اسمیه د الفاظ و اعتبارات برابر ہے وزید مانی سرس تعلقو ندی وی ویته واجب ویل له یی تعلق به حذر فرای ایت الامر اللفظی حتى لو کان لو ذکر لا کان دا صحیح خبره او فضله دزنه فضیلت بیان دی دکل الله تعالی دا عربی او ما کلی سره رد دی معنی دا پر الفاز استعمالی القتل انفع للقتل جی القتل انفع للقتل قتل چې دا ډیر نه پکون کړي دا قتل قاتل دې پزیلت بیانی د کول الله تعالی په بیانې نو دې وایي وکشه سو پزیلتونه شپګه ته پزیلت, پزیلت بیانې ای روح جان او قوله تعالی روح جان او پزیلت د کول الله تعالی لكم بالقصاص حیات علما كان عندهم فاغه ترکیب باندې پزیلت چې کوم د عربو سراو چې او جز کلامو د دې معنی د دا پاره داغه پنسباندی مختصر کلامو د دې معنی د پاره چې کول د رب د قتل فالقتل بکله دا خبر ده دا فلهو بکله علامه ابتدا ده په جزلات ده کول الله تعالی بکله حروف قموال ده حروف سره ده ما ده حروف سره ی نازره او چې هغه ده کول ده الله تعالی نه د دې الفاظ ته ګوري ان دې سره سګی مقابله کئ اے اللغ الذی قال فاس ده کلام ده الله تعالی یو نازره او چې مقابل دی نظر کئ کول ده عرب ته القتل الف للقتل ن بکله ما ینازره منه پذلت چې پهلت د حروپې معناظرو من هو د ا خروپو سرهدي چې یناظ من د د من د کل د اللهله نهدي تګوري یناظر هو حروپ دی تګوري د انطال کاتلته من هو د کوله تلاانه خرروې مقابل کې کو ه تععاه په کومکساس خیت وما یناظر هو اغ باې چې کم دی سره وما او اه خروپو یناظر حکه اغه د تګوري د دې مقابل د مين مود کول الله تعالی هو کونه په ال <سؤال> کساسی حیا چسم رمانه ال قتل انفا للقتل کفر ترا د غیب مقابله کې کول د الله تعالی سره دک الفاظ دي ال کساسی لکم تلر ک لکم زائدن د زائد د پمانه د کول د عرب ال قتل انفا اللح ویلی فی الکساس حیات او بی بی لیه القتل و انفال القتل لکم فیکم دیکن نشتا وغینم منگا کٹکو رازیوسی فحروف بالکساس حیات معد أحد, عش... احد عشر سوره دی سردتن من یولستی او حروف والکتل ان انفال الکتل احد عشر سوره دی سوارلس الحروف الملفوز دیس را مقصد داره چ حروف ملفوظی کوم په جبرازی زکه کچره ته دغه کېواله فل کېساس کې دالم مونږه غوسته دی الي پو مونږ نه غوسته جی که نه ولیکي تعبیر ترا لیکيږي اګه کرنی فل کېساسه حیاتن لیکي دا و ده تعبیر ترا لیکي نه چې کوم نه تعبیر لیکي ورنه چې کوم نه تعبیر کیږي کی بیا خدای دې د دوله زیار رسداره سي تعبیر ولا الفز ان حروف چې کوم ملفوظ دي تلپوز کې इजित इजाزه زکه اختصار چیدای دا تعلق ساتي بلا عبارت چي دکمه نتابير کي اله د الكتابه نه چکم لکي لکي لکي له اعتبار نشته تعبير او ماني له انتباه وا فزله به دا طغي من دتابته او فزله د كل له ثلاث سن چسن په قلت سره دي و النص دي نو دکرنګ بين نص علي المطلوب سره دا كل له تعلق په نص علي المطلوب کي راجحت دي صحیح څنګه یعنی الحیات وګرا قتل قتل ختمه اون کې دي مقصدی څه دي اوه هغه کې نه ذکره عرب په ټول ذکره نه دي او په ټول لا تکي مقصد ذکره دی مطلوب ذکر دی کوي بنسع على المطلوب په ټول الله تالعه په ذیلت اپ نسع على المطلوب سره دي یعنی الحیات وما يفيده تنکیو حیات او ذكر ان بل فضیلت سر دی سره دي په سره دي چې فائدې ورکی نکاره د حیات من التعظیم تنکیر د حیات تعظیم د پارازیت اسویل صحیح کړه نو حیات مطلب د الله کوم استاد د پارافل کې اساس په قانون د کیساس کې کی حیات انه عظیم الشان ژوندند صحیح شو ولی لمنعه هی المنع القصاص اياهم ذک کیساس منکای اياهم دیر اهمه دا خبر نه کان وعليه جوړه راغ په باندې منکت له جماعتین به واحد چې پوره جماعت په یو کس کې قتلاو صحیح شونه سکي به ان شاء الله یو کس پکې سره پوره کسان وځیلیو د خپل ورو په مقابله کوي ته ذکر زکات له تللو او کوی د لګر کوبي کو نو څنګه راو لګي قتلولې قتلولې قتلولې سره پوره 120 پورې کسان غالب بنچي هغه هغه قتل کړو دمر پورې امر یې ینترا لګا اغه په لګیسه کوي او هغه کې پیټ د غي باندې چې ما څنګه څنګه دینه انکلو او څنګه ملي خزو در دولي کې پغي باندې سر نوټل فحصل لهم په هاذ الجنس من الحکم لو حاصل شدی د پاره د دې په حاصل لهم حاصل شدی جماعت په پاره د اولیو د پاره په دې جنس کې من الحكم اعني القصاص حیات عظيمه حاصل شدی په حکم په قصاص کې داخل شې حیات عظيمه حاصل شدی په حیات عظيمه یو کوم سل کسان بچو یو کتنش صحیح شو, شو. قدی کم سدر حیات پایده دا او من النوعیت وما یوپیتو هو من التعذیم ومن النوعیت دا پاغیبان فتح او نس علی المطلوب دی وپا مطلوب کی بیاجی کم دی پایده دا سدر دا نوعیت حیات دا, دا نوع حیات دی او نوع حیات سش دی احیات حاصل دی دا, دا, دا او د کاتل دی حیات مراد دل تا تنمیم قننلکا د د پر دو نوعیت د نوعیت نه مراد د قاتل حيات د مقتول حيات قاتل بويري قاتل بوونکی او مقتول خو بچو دکته او د نه اي يني هغه چې پيدا د تنوین د نوعيت الاكم بالقصاص نوع من الحيات وهي الحياه الحاسله للمقتول حياتي حاصله د مقتول لپاره اي الذي يكسد قتله الذي يقصد قتله ده هغه مقتل چې دا د قتل اراده شو او قاتلي او حياتي حاصله ده قاتلته الذي يقصد القتل چې هغه سکه په استغتياب بل ارتداع عن القتل او دا بيد پس سره حاصله شو په يراول سره د قتل نه ل مکان العين بالاقتصاص ده قاتلته و قتل چې زبر قاتليګم قصاص کیګم او اعتراضه او دا کرانګي بالپذیلت او حاصله پس سره فاعتراض سره یله کا دا کوم د الله تعالی متریده چې کوم ځکه کیه ساس راځي دغه حیات دا حاصلې جو د ګټه دا حاصلې چې یو کتل تیار لګین دا چې کی ساس کیږي نور خلق به عبرت علي کوي دا نه کی دا متریده چې کوم ځکه کیه ساس راځي نور سره به دا ګټه د حیات رازی ده چې ځکه کی نشته چې ساس دی وی او دا په ګټه دین نی متریده او د عربو قول چه القتل انفال القتل نو قتل که کسا سنوی نو داو انفال القتل او او قد د مظلوم ته او کس قتلے بطور بدل قتلے نو داو ادعال القتل لے ارضا که دو ظلم بدلالا قتل ارضا که اغا انفال القتل نو دے باز زیون که ادعال القتل کم قتل چې چه دا پارد مظلوم اغاستشی اور ہم زہن کا نو امطرد ند قتل اشتہ او انثال الكتل اشتہ او بعد از کہ قتل لانت ادعاء للقتل و اعتراضه او بالفضيله تفضل به اعتراضه او فضيله حاصل لكل الله ثلاثه موجود مترد و عليه السلام قولهم السلام مترد مرادهم و ليكون كلي تعالى لكم بالقصاص على مترد ند عام لهر طرف اذا الاقتصاص مطلقا ذك كساس اصل مطلقا بسبب حياته في خلاف قتل البني قد يكون انفعا للقتل كل كل الذي على وجه الكسس وقد يكون ادعاله كنك الادعاء بالتلويه قتل لظالم قال قتل ظلمن صحيح لك قتل الظلمنده يا قتل المظلوم مثال مثلين حسابي للمظلوم کم قتل ظلمن وی دا قتل چکم دے ادعا لیل قتل دے انفا لیل قتل دے دی صرف ظلمن قتل صرف نور قتل و قتل شروع کی گی نه بل وفضلو بخلووی ہی او فضل بل پخلو جو کو الله اللہ تعالی سر دے عنی تکرہ دے سنا ایکی قتل قتل لفظ دو پرے لے القتل انفا او شيكم مشتمل على التكرار ينودام مبذول بي او شيكم غير مشتمل مشتمل على التكرار يفزلوي سيجنا وخلول عن التكرار بخلاف قولهم انه يشتمل على التكرار قتل ولا يخطا ان الخالي عن التكرار افضل لافزلوي الد مشتمل عليه شيكم مشتمل بالتكرار باندي كلام نبذلوي والا من يكون مخلا بالفسحه اجر دا, دا تكرار مخل بالفسحه نوي خ جي تكرار وي نو ده دينا غير تكرار والا كلام سوي أفزل بيه. أفزل بيه. وإستعنا إني أو بلا وجه آيات اللح حاصل لأفتنا ناصر عن تقدير مخزوق تقدير مخزوقنا في خلاف دا كل ريباني فإن تقديره القتل أنفا للقتل من تركه ذكا داده دا دا دا دا على رياض دامري لبزيل واجنا نده لتبزيل منابا على ظاهرين چكال مبزول عليهم محظوظ علیه د معنی د پارالازمی لري د امرې لفظي د پارانه نه دا محظوب خدا بروباسه زکه د دې تعلق د معنی سره د جپزیلت ظاهر شي اصل تاسو کول الله کلاکا نظر لمن شنو التم حسبشت قادرات د امر لفظي د وجهنه او دا محظوب ته خودي بعد راد د امر لفظي د وجهنه وده که حضبشتائی که حضبو نشتر نو پا این تقبیره القتل وان فعل القتل من ترک القتل والمطابقتی او بالپذیلت حاصل ده په مطابقت سره مطابقت نسا مراد ده مطابقت نمراد ده پانی سالیس والا مسئلہ ده پا ده که متقابلین معنائین راج مشوی پل جملہ اگر که مقابلہ نشتر پل جملہ کافی دکتا سوویلی دی در مقابلی د پارا سوناتی مقابلی در پارا بس یو ګونه مقابله پکار دی یو ګونه مقابلہ نو کساز او حیات کے شته دا ہے کساز کے گویا کہ آدم او په حیات کسی شیر ہے حیات خبرتے درائی پا خلاف دا یقی داغ خبرنش دا والمتابق قطعی بیشنمالی ہی اور دغه د استعمال له کوم له احتراما په شدید تذیلت حاصل ده د ته په استعمال د سنات مطابقت سره ویل جمع بین معنیین متقابلین چې جمع مابین دوه معنیین متقابلین کی په جمله کله کله ساتي د ذکر وړاندې تر څو د کلی له بل څه وروزه شي